Ale toto je jádro křesťanského života. Od první doby víme, že věřící křesťany se této hostiny hodně vážili, že se scházili v domech a v bytech denu denně, aby tam lámali chléb. Jako svaté znamení a Ježíšová vlastní slova za to ručí.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 Ale přeci je tady ještě rozdíl s tím jeho slibem u Bekřeži. Martin Luther to říkal, že jsou to dvě věci, jestli Bůh je tu, nebo jestli je pro mě zde. Boží podáná ruka je všude, ale zde